захвилювалася Валентина. Нічого, згадає про їжу, знайде дорогу на кухню, а ми від нього сховаємось і побазікуємо про своє, про жіноче, гаразд? У твоєму закуточку дві квартири, які купив і переподував в одну Маркіян, мали один дефект, який Антуанета визнала тепер за найбільшу перевагу. Одна з квартир знаходились на куті напівкруглої на архітектурним вирішенням будівлі. Тому спальня, з якої виходили двері на закриту лоджію, була неправильної форми, з напівкруглим еркером. Маркіян вирішив, що у спальні ці архітектурні вибади ні до чого. Кут вирівняв і утворилась крихітна кімнатка-лоджія, з якої Антонета зробила собі літній будуар. Замовила низький напівкруглий диван, як у східних гаремах, закидала його подушками, поставила низенький столик. Саме тут приймала подруг, саме тут читала, тут мріяла. Крихітне приміщення спонукало до відвертості. Неможливої у великих кімнатах, де, здавалось, забагато молекул повітря можуть почути секрет і рознести його по світу. На маленький столик Антуанетта поставила коробку з цукерками, вазочку з тістечками, вазу з персиками і пляшку чудового кримського вина «Сьоме небо князя Голіцина». Ну, Валюшо, давай за нас, дівчаток. Є у мене подруга у Києві, Тетяна Бокулєва, ще з моїх інститутських, розумниця, яких мало, зараз на телебаченні працює. І у нас є таємний жіночий тост. Танюша росіянка, так що тост російською. Перекласти неможливо. Звучить і виконується так. Коли за столом збираються жінки, тост іде по колу, і кожна вимовляє його частину. За нас красивих, за нас умних, за нас успішних, за нас любимих. Ну, далі всі епідати, хто що вигадає, і нарешті Тетяна завершує. За нас... «Врємінно поглупєвших от щастя». Валя повторила, «За нас, врємінно поглупєвших от щастя». Чудово, а чому поглупєвших і чому врємінно? А що є на світі постійне? Мабуть, нічого більше не тривкого, як щастя взагалі не існує, тому й подурнішати нам дозволяється лише тимчасово і тільки від щастя». За що і вип'ємо? Я не буду, Анету. Валя тільки понюхала вино і поставила келих на столик. Що трапилось, Валюшо, з підозрою глянула на неї Антуанетта. Невже? Ага, відповіла Валентина. Антуанетта, немов забувшись, ковток за ковтком пила вино, аж поки не виходила, не вихилила до дна. Вона пила бідалі. Та в келиху не залишалось більше ані краплі. Підняла очі на Валентину і нічого світлого у тому погляді Валя не прочитала. Віктор? А хто ж іще? І що тепер буде? Що тепер буде? Їх цікавить тільки сюжет. Вони що, змовилися, її подруги? Немає того, щоб зрадіти. Це ж радість нарешті стати мамою після стількох років. Чому ніхто не тішиться? Чому не радіє вона сама? Якби не ця крихітна кімнатка і не напівкруглий диван з подушками, Валентина так би й пішла, не вимовивши того, що душило. Але тут, у цій напівтемряві, болися плюща, що розрісся з надвору, не пропускало світла навіть у день, можна було сказати усе. Неточко, «Та що ж це з вами усі макується? Із Зіною, з тобою?» «З Маркіяну, мабуть, також?» «У мене така радість. У мене нарешті буде дитинка. А ви всі наче кислоти обпились. Глянула б ти зараз на своє личинко, Анету. Чому вас обох хвилює тільки те, що тепер буде?» «Не хвилюйся, ні потопу, ні землетрусу не станеться. Що буде, що буде? Буде хлопчик або дівчинка». «Іншого варіанту немає!» Антуанетта вже встигла опанувати собою...